Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və selamu alə eşreqil enbiya və mürsəlin Nebiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi ecma'in Amma <gülüyor> bəh Bugün ki Ad koymak baresindədir Ümumi mənası Və ki müellif bu fəslin əvvəlini ayə ilə başlayır. Əraf suresinin 190-cı ayəsidir. Ondan öncəşi ayəni oxuyaq. Allah subhanətə ələ buyurur ki, huvə ləzi xaləqəkum min nəqsin vəhidətin və cealə minhə zəvcəhə liyəskunə iləyhə sizi təkbir zandan təşvir candan, edən və ünsiyyət bağlayıb rahatlıq tapsın deyə ondan da onun zövcəsini yaradan odur. Yəni, sizi bir candan xəlq edən, yəni Adəmlən yaradan və ünsiyyət tapsın deyə rahatlıq tapsın deyə ondan da onun zövcəsini yaradan odur. Yəni, Allah subhanət halədir. Və ləmmə təqəşşəhə həmələt həmlən xafifən Təmərratbihi Adəm Ayədə Adəm deyilmir Bəzi zəhatlara görə Adəm Bəzi zəhatlara görə isə insan Öz zövcəsini Onu ağuşuna aldıqda O Yüngül bir yüklə yükləndi Yəni hamilə oldu Onun zövcəsi Və bir müddət onu gəzdirdi Həmin o Yükü bətrində olan yüksüyü bir müddət gəzdirdi, yəni anadan olana qədər şaq. Sonra Allah subhanət hələ buyurur ki, فَلَمَّا اَثْقَالَتْ بَعَوَ اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَاِنْ اَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَشْ شَاكِرِينَ Elə ki, <coughs> ağırlaşdı, yəni artıq, şaq, dünya gəlmək vaxt oldu. Hər ikisi, özlərinin Rəbbi olan Allah'a dua etdilər və dedilər ki, Əgər bizə sağlam, salih bir övlad versən, Əlbəttə şükür edənlərdən oları Allah subhanət onlara deyir ki, فələmmə ətəhumə salihən, cealə ləhu şürakə fīmə ətəhumə. Allah onlara sağlam övlad verdikdə isə, özlərini verdiyi şeydə ona şəriklər qoşmağa başladılar. Bu uşaqda ona Allaha şərikçilər qoşmağa başladılar. فَتَعَالَ اللّٰهُ عَمُّ Allah isə onların qoşduqları şərikçilərdən uzaqdır. Bu ayənin təfsirində bəzi alimlər qeyd edirlər ki, bəzi rəvayətlərə, bəzi əsərlərə qeyd edirlər ki, bu ayə Adəm ə.sələmə aiddir. O zaman ki Adem Əleyhissalam öz dövcəsi ilə yaxınlıq edir və uşaq, yəni Havva hamilə qalır və Allah'a dua edirlər ki, əgər salih evlad versə, onda Allah'a şükür edənlərdən olarlar. Lakin Allah Subhanahu taala onlara salih evlad verdikdə, onlar Adem və Havva özlərinə verdiyi şeydə Allah'a şərik şəriklər qoşmağa başladılar bəzi alimlər bu cür izahat verirlər və ayədə Allah subhanət hələ deyir ki cəalə ləhu şurəkə əfimə ətəhumə ikili sistemində o ikisi onlara verdiyi bu nimətdə Allaha şəriklər qoşmağa başladılar və bu ayə zahir onu göstərir ki onlar şirk qoşdular Adəm və Həvvə Ve şükür edenlerden değil, şirk edenlerden oldular. Şükür etmeler. Çünkü o ayede deyir ki, eğer bize evlat versen, biz şükür edenlerden olarak, sonda keyif edecek için nece olur ki, onlar zahirde şirk edenlerden olurlar. Ve bu ayede Allah subhanahu teala deyir ki, Onlar dedilər ki, əgər bizə salih evlad versən, şükür edənlərdən olarıq. Və bu ayəni Şeyh Xusəmin izah edir ki, bax, bu ayə onu göstərir ki, nəzir vermək nəzir demək qadağandır. Çünki nəzir demək Allah ilə müqavilə sanki əhd bağlamaqdır. Əgər bizə versən, biz sənə şübhə edənlərdən olaraq sanki Allahla əhd bağlayırsan. Və bu ona görə də Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam nəzir barəsində hədisdə deyir ki, nəzir heç bir xeyir şey gətirmir. Əgər bir şey ki, xeyir gətirmir, onu demək düzgün deyildir. Və hədisdə deyir ki, hədisi Müslim rivayet etmişdir. Deyir ki, "İnnahu O heç bir xeyir gətirmir nəzir və bu və innamı istəxracü bih min bu yalnız paxıldan çıxır yəni paxıl insan nəzil deyir səxavətli insan isə nəzil demir birbaşa Allah yolunda xəzrləyir paxıldır ki deyir ki Allahla sanki əhd bağlayır ki əgər belə olsa sənin yolunda nəzil verəcəm olmasa verməyəcəm və budur nəzri demək paxılın əlamətidir Ona görə də əksər alimlər, həmçin İbn Teymiyyə, nəzir deməyin bu cür haram olduğunu de hətta deyirlər. Ayəni izah edək, öncəki ayəni. Allah subhanət hələ ayədə deyir ki, xaləqa kumin nəfsin vahidə. O sizi bir nəfstən yaraddı. Bir nəfstən yaraddı və bu ayəni üç cür izahat edirlər və bəzi izahatlara görə Adəmə aiddir bəzilərinə görə isə Adəmin zürriyyətinə aiddir birinci izahat odur ki, o sizi bir nəqstən yarattı, yəni sizi bir cinstən, insan cinsindən yarattı hamınız, yəni insan e, məxluqatlar müxtəlif cinslərə məsubdur, insan var Bitçilər, var meleçlər cinsi. Yani sizi bir cinsten yarattı. insan cinsindən. Ve bu izahata görə bu izahata görə bu ayədə Adəm və Həvvə kəst olunmur. Ve buna benzer başka ayələr de var, bu cür ayələr. Yani bir cins dedikdə, min nəfsin vəhidin dedikdə, enfusikun dedikdə və bu cür sözlər dedikdə, O, həmin cins nəzərdətlir. Şəxsi yox, cins nəzərdətlir. Necə ki, Allah subhələtə alə Əl-İmran suresinin 164-cü ayəsində Peyğəmbər s.ə.v. haqqında buyurur ki, Ləqəd mənnə Allah aləl-mü'mininə izbəəsə fihim rəsulən min ənfusihim Allah möminlərə lütf və mərhəmət göstərdi. Belə ki, onların özlərindən onlara ilçi göndərdi onların özlərindən, yəni ərəblərdən, bax, öz cinslərindən, ərəblərdən onlara elçi göndərdi. Özlərindən. Özlərindən o deməkdir ki, öz cinslərindən, yəni ərəblərdən. Əgər özlərindən başqa cür başa düşsəydik, onda deyə bilərdik ki, Peyğəmbəl s.ə.v. o hər bir şəxsin zürriyyətindəndir. Bu cür. Yəni, özlərindən burada o dedikdə, O qəst olunur ki, yəni, həmin cinsdənini ərəblərdən özlərinə Peyğəmbər göndərdi. Və bu ayənin bu cür izahata görə biz deyə bilərik ki, Adəm və Havva Allaha şərik qoşmadılar. Şərik qoşmaq isə qarşıda gələcəkdir, inşallah hədistə ki, necə olur ki, onlar şərik qoşular Allaha. Və Adəm öz evladlarını adlandırmaqla, hansı ad qoymaqla şərik qoşular Allaha. İkinci izahata görə isə, yəni Allah sizi bir nəfstən yaraddı, bu nəfs sözünün mənasını izah edirlər ki, Allah sizi, yəni, Adəmdən yaraddı, sizi bütün insanları Adəmdən yaraddı, bu ayədə məhz Adəm qəst olunur və ondan da onun zövcəsini yaraddı. Adəm də öz həyat yoldaşı ilə yaxınlıq etdikdə həyat yoldaşı hamilə qaldı və bir müddətdən sonra artıq uşaq olmaq vaxtı yadışda və dua etdilər ki bizə salih evlad versən biz şükür edənlərdən olarıq və salih evlad verdişdə şükür edənlər deyil Allah-ı şəriş qoşanlardan oldular. Yəni Adəmə aiddir. Və bu izahat verdişdən sonra bu sinif insanlar deyirlər ki Lakin Adəm Aleyhisselam və Havva burada itayətdə şirk etdilər. İbadətdə deyil, itayətdə. Yəni, şeytana itayət etməklə şirk etdilər. Yəni, Allaha ibadətdə şəriş qoşmadılar. Və bunu da İbn Abbasın qarşıda gedirəcəyimiz rəvayəti təsdiqləyir və o rəvayət haqqında da bəzi sözlər Alimlər deyiblər, onları da qeyd edəcək, inşallah. Üçüncü rəy də o rəydir ki, Allah sizi bir nəfstən yaraddı. O deməkdir ki, Allah sizi Adəmdən və Həvvadan yaraddı. Sonra Allah subhantala deyir ki, fələm mətəqəşşəhə, burada isə artıq arxasını da gələn ayədə söhbət Adəm nə Həvvadan getmir. İxtiyarı insanlardan gidir, onun zürriyyətindən. Yəni, Adəm və, yəni, və Həvvadan yaranan insan, yəni, əsli Adəm və Həvvadan olan insan öz zövcəsi ilə yaxınlıq etdikdə yaxınlı zövcəsi hamilə qaldı və bir müddət onu daşıdı və uşaq olana yaxın dua etdilər və sonra şükür edənlərdən deyil, şəriş qoşanlardan oldular. Və bu cür izahətə görə isə Adəm ə.s. şərik qoşanlardan olmur. Yəni, onun zürriyyətidir şərik qoşanlar. Necə ki, Allah subhanətə alə bu ayənin ardınca ikili, yəni ərəbdində var tək say sistemi, ikili say sistemi var cəm, yeganə dildir ki, ərəbdində bu cür, cür say sistemi var. Və Allah subhanətə alə əvvəldə dedi ki Ce ala lahu O ikisi Allah'a şəriş qoşdular. İkisi baxın bu ikisi sözünə görə demək olar ki Adəm və Havva nəzərdə tutulur. Lakin bu üçüncü rəyə görə isə Adəmlə Havva deyil, yəni Adəm və Havvadan törənən, onun zuriyyətindən olan insan, adi insan və onun zövcəsi Allah'a şərik qoşdular. Çünki Allah subhanə tealə bu ayənin ardında, ikili say sistemindən sonra cəm halında deyir. Deyir ki, Fətəalə Allah ammə yüşrikun. Yüşrikunə, ikili say sistemində deyir, cəm formasındadır. Yəni onlar, bütün Adəmin çoxluq halında deyir, onlar, yani Allah subhanə tealə onların şəriş qoşduqlarından udradır onların, yəni insan, Adəmin zürriyyətinin şəriş qoşduqlarından ucadır. Demədi ki, Allah subhanətə alə fətəalə Allah ammə yüşrikəni ikili demədi. Cəm halında dedi. Deməli, bu, Adəmin zürriyyətinə aiddir. Allah subhanətə alə birinci qeyd edir Adəmi, sonra ümumi olaraq onun zürriyyətini gətirir. Yəni, Adəmdən yaran insan, sonra isə onun zürriyyətindən olan Hər hansı bir şəxs, müşriklər uşaq olduqda Allah'a şəriş qoşdular. Nedə ki, Allah subhanətə alə buna bənzər bu, bu stildə ayələr Quran-ı kərimdə mövcuddur. Allah subhanət alə müəyyən bir şəxsi deyir, sonra isə cəmi nəzərdə tutur, cəmi formasında deyir. Məsələn, Allah subhanət alə Muminin surəsinin 12-13-cü -12 ayəsində Buyurur ki: "Və ləqəd xələqnə min sulalətin min Biz insanı tərtəmiz təmiz palçıqdan yaratdıq. Burada kim nəzərdə tutulur? Adəm əleyhissalam. Sonra Allah Sübhana Taala buyurur ki: Sonra onu nütfə halında möhkəm bir yerdə yerləşdirdik. Nəger Adəm nütfə halında möhkəm bir yerdə yerləşdirilmişdi. Xeyr, və Allah subhanətə Adəmi dedi, sonra isə ümumi insanlardan danışdı. Eyni ilə həmin ayə də bu stildədir. Allah subhanət alə Adəm a.s. haqqında xəbər verir ki, insanları bir nəfstən yarattı Adəmlən və ondan da onun zövcəsini yarattı və sonra bundan yaranan insanlar, insan öz zövcəsi ilə. Yaxınlıq etdiyikdə işte, hamilə qalır və ayə axıra kimi davam edir. Bu cür stildə ayələr Quran-ı mövcuddur. Sonra bu ayə barəsində qarşıda danışacaq geniş yenə. Sonra müəllif İbn-i Həzmin gətirir. Adı qoymaq barəsində İbn-i Həzm deyir ki, alimlər ittifak ediblər ki, bir Və ya gəliblər ki, Allahdan qeyrisinə qul sözünü əlavə edərək bu cür ad qoymaq olmaz. Allahdan qeyrisinə qul sözünü əlavə edib və bu cür adlar insanlara qoymaq haramdır, qadağandır. Məsələn, qeyd edir ki, məsələn, Abd Amr, Ömr'ın qulu və ya Abdülkəbə, Kəbənin qulu və buna bənzər adlar, məsələn, başqa adlar, Bizde de var pir kulu, pirin kulu yani veya eli kulu, abbas kulu. Ta bu cür adlar koymak İslam'de, yani alin icmadır ki bu cür adlar koymak haramdır. Kul yalnız Allah'a mensup edilir. Hesen kulu veya bu cür adlar. Ve sonra İbn-i Hazm burada bir adı istisna edilir, deyir ki Abdul Muttalib adından başqa Muttalibin qulu Peyğəmbər sallalləmin əmisi, e, babası idi Abdul Muttalib. Bu addan başqa başqacür qoymaq olmaz. Bu İbn Hazmin rəyidir. Lakin bu rəyi o hadisə əsaslanaraq deyir. Şey Peyğəmbər sallalləm hadisə deyir ki, mən yalançı olmayan, yəni doğrusu peyğəmbəram və Abdülmuttalibin oğluyam. Babasının nəzərrətlidir. Babasına mənsub edir özünü. Abdülmuttalibin oğluyam. Bunu dəlil gətirir ki, baxın, Peyğəmbər s.ə.v. Abdülmuttalib dedi, bu cür ona görə ad qoymaq olar. Lakin bu yanlış fikirdir. Ümumiyyətlə, Allahdan qeyrisində bu cür Abdqul kimi adı qoyub, mənsub edib qoşub, bu cür adlar qoymaq qadağandır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. Burada yalnız xəbər formasında dedi. Xəbər verdi ki, mən filan gəsin, oğluyam. Yəni, bunun caiz olduğunu demədi. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v.dən heç bir hədistə varid olmayıb ki, bu cür adlara icazə versin. Həmçinin bu cür adları təsdiqləsin ki, onlar heç kəsə icazə verməmişdir. Odur ki, bu cür adlar qoymaq olmaz. Sonra müəllif İbn Abbasın əsərini gətirir. Bu ayənin, öncə qeyd etdiyimiz ayənin təfsiri barəsində ki, İbn Abbas ayəni izah edərək deyir ki, Ləmmə təqəşəhə Ədəmu Adəm ə.səlam öz zövcəsini ağuşuna aldıqda, yaxınlıq etdikdə onunla, yəni Həmələt. O hamilə qaldı. Fətəh, humə, iblis. İblis onların yanına gəlir və gəlir, deyir, mən sizi cənnətdən çıxaran sizin yoldaşınızla. Sizi cənnətdən çıxaran mənəm. Yəni, mənə görə cənnətdən çıxdınız. Əgər mənə tabi olmasanız, onda Həvvaya deyir ki, əgər mənə tabi olmasan, onda elə edəcəm ki, həmin o uşaqın buynuzları olacaq sənin qarnında. Buynuzu çıxacaq və sonra həmin buynuzlar sənin qarnını yırtıb və sənin qarnı yırtacaqdır. Və bunu qorxudur və bu cür həmin həvvanı qorxudur ki, onu həmin uşaq olduqda, Abdul Haris adlandırsın. Haris şeytanın adı olur, iblisin. Abdul Haris adlandırsın. Yani iblisin oğlu, harisin Bu Bucu adlandır, yoksa ele giderim. Lakin bunlar hiç bir razı olmur ne Adem, ne Havva. Uşak yani ölü olur. Ölü dünya gelir. Sonra ikinci defa yine hamile kaldıkta yine gelir. Onları qorxudur və onlara evlad sevcisini təlgin edir, başa salır. Və bu dəfə onu Abdul Həris qoyurlar. Abdul Həris. Və bununla da neynirlər? Allah'a şəriş qoşmuş olurlar. Allah subhəniyyətə ayədə deyir ki, Cəalə ləhu şürakə Onlar o ikisi Allah'a şərişlər qoşdular. Allah'ın onlara verdiyi bu şeydə. Həmin evlatda. Və bu hədisi İbn-Əbü Hatim rəvayət edir. Sonra müəllif Gələcək inşallah. izah edəcəm tələsin. Sonra müəllif <coughs> qatədənin bu ayə barəsində sözünü gətirir ki, bu ayənin izahatında qatər edir ki, onlar cələləhü şürakəə, yəni, onlar şəriş qoşdur Allaha, yəni, itayətdə, ibadətdə deyil, itayətdə. Şeytana itayət etməklə Allaha şəriş qoşdular. İbadətdə deyil. Öləm yəkun fi ibadəti. İbadətdə deyil. Yəni, şeytana ibadət etmədilər. İtayət etməklə Allaha şəriş qoşdular. Həmsinin Yəni, Qatədənin bu sözü onu göstərir ki, itayətlə ibadətdə fərq var. Əgər hər hansı bir şəxs Allaha asi olduq, olmaqla hər hansı bir məxluqa itayət edərsə, onda həmin məxluqa ibadət etmiş deyil, itayət etmiş olur. Yəni, Allaha asi olmaqla kiməsə itayət edərsənsə, Yəni, kim sənə əmr etsə ki, bunu elə, haram şeyi və Allaha asi əməldirsə bu, sən ona itayət edib bu əməli edərsənsə, artıq sən həmin şəxsə ibadət deyil, itayət etmiş olursan. Bu söz, bu onu izah edir. Sonra müəllif e, mücahidin sözünü gətirir. Həmin ayənin təfsir ibarəsində, ki, Allah subhantaya deyir ki, onlara salih evlat verdi, işte. onlar nəzərdə elə düşündülər ki, qorxdular ki, həmin evlat, həmin uşaq, heyvan ola bilər və ya cürbəcür şəkillərdə dünyaya gələ bilər. Çünki şeytan onları qorxdumuşdu. Ona görə bu cür ad qoydular. Sonra müəllif e, Həsənin sözünü gətirir, Həsən-ül Basri, və başqalarının sözünü gətirir ki, bunlar da bu cür izahat verirlər ayə ki, bu, Adəm Peyğəmbələ aiddir, Adəm ə.sələmə aiddir. Lakin, şeyh Hüseymin qeyd edir ki, Həsən-ül Basrdan rəvayət olunan, gələn səhi rəvayətlərə görə isə, Həsən-ül Basr bunun əksini deyir. Bunun əksini deyir. Deyir ki, ayədə nəzərət olan Adəm və havva deyil. Çünki Peyğəmbər heç vaxt Şəriç qoşmaz, Allah'a şəriç qoşmaz. Və bu ayədə qəsd olunan Adəm və Həvvanın zülliyətindən olan müşriklərdir. Və həmsin İbnə Kəsir də bu rəyi dəstəkləyir və deyir ki, biz də Həsənəl-Basrinin bu rəyini dəstəkləyirik. Və İbnə Kəsirin təfsirində İbnə Kəsir müxtəlif rəvayətləri gətirir. Birinci rəvayət Həsən basr rivayət edir. Həsən Səmuradan sahabelərdən rivayət O da Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem-dən ki, Adəm əleyhissalamın imadı olduqda İblis gəlir və ona qorxudur və deyir ki, ona Abdulharis adı qoyur, qoyun və onlar da Abdulharis adı qoyurlar. Bu hədisi gətirir. Sonra hədisi gətirdikdən sonra bu hədis barəsində danışır və deyir ki, bu hədis zəif hədistir. Həsən el-Basrini, Həsənin Səmuradan, onun da Peyğəmbər s.ə.v. ilə etdiyi rəvayət zəif rəvayətdir. Birinci, ona görə ki, bu rəvayətdə bir dənə ravi var, Amr ibn İbrahim, onun barəsində alimlə ixtilaf edirlər. O, Necə adamdır, zəifdir, yoxsa yetibarlı insandır və ixtilaf ediblər bunun barəsində. Fə bu ixtilaflara görə həmin rəvayət qəbul olunmur. Yəni, əksəriyyət onu zəif görürlər. Yəni, bu rəvayətdə həmin şəxs zəifdir. Həmsinin başqa bir rəvayətlər də gəlib ki, Həsəndən, bu Peyğəmbər s.a.v sözü deyil. Səmurə bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və eşitməmişdir. Bu mawkuf marfu hadis deyil. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi qədər çatmır bu hədis. Sahabənin sözüdür. Bu da hədisin zəif olduğunu göstərir. Və həmçinin üçüncü hədisin üçüncü zəif olmaq səbəbi də ondan ibarətdir ki, Həsəndən başqa səhih rəy varid olmuşdur. Və necə ola bilər ki, Əvvəlki hədisi Həsən Həsən-l-Basrı Səhi olduğunu bilə-bilə Bu reynə Gənayətlənsin Bunun ikinci rəyi odur ki Həsənin Burada Adəm qəst olunmur Adəm qəst olunmur Onun bəzi rəvatlərdə gəlir ki şey, Onun zürriyyətidir Onun zürriyyəti Allaha şərik qoşurlar Və öz evladlarını bu cürə adlar verirlər Həmsinin Başqa rəyləri də gəlir ki, onun zürriyyətindən olan Adəmin yahudulər və nəsranilərdir. Bu cür rəvayətlər gəlir. Və İbn Kəsir deyir ki, necə ola bilər ki, Həsən, əgər Peyğəmbər Salisərinlə elə bir səhir rəvayət, rəvayət edirsə, bu rəydə olur. Deməli, o hədis, hansı ki, öncə qeyd etdiyi zəif hədisdir. Sonra İbn Kəsir bu ayənin təfsirində başqa bir hədis gətirir. Lakin bu hədis İbn abbas Bu fəsildə qeyd etdiyimiz əsər. Daha doğrusu əsərdir, yəni Peyğəmbər s.a.v deməmişdir. Bu İbn Abbasın sözüdür və rəvati də qeyd etdi ki, Adəm gəlir həvanın yanına, onları qorxudur ki, elə edərəm ki, sənin uşağının buynuzları olar bətnində və o buynuzlar sənin bətni yarar. Və bu cür qorxudur onları və uşağı təhrik edir ki, ad qoysun Abdülhəris. Bu rəvayətdir. Bu rəvayət barəsində də İbn-i Kəsir öz fikirlərini qeyd edir ki, bu rəvayəti i̇bn Abbasdan müxtəlif çox sayda tabiynlər rəvayət edib, mücahid, Said ibn Cübeyr, İkrima, Katada və Siddi ve məşhur rəvayətdir. Və İbn Abbas özü bu rəvayəti Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən deyil Ubey ibn Kəbdən götürmüşdür. O da götürmüşdür. Yəni bu rəvayət əslində qalsa Peyğəmbər sallallahu və səlləmdən deyil. Və ona görə deyir ki, olar bilsin ki, bu rəvayət İsrailiyyətlərdən olsun. Yəni İsrailiyyət, Yahudilərin və Nəsraniyyənin, Yahudilərin və Nəsraniyyənin rəvayət etdiyi rəvayətlərdən olsun. Ola bilsin ki, İbn Abbas bu rəvayəti onlardan götürsün. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmində İsrailiyyətlər barəsində hədisi var. Buyurur ki, hədisdə Kitab əhli sizə bir şey danışdıqda, onları nə təsdiq edin, nə də yalan sayın. Onların dediklərini təsdi, nə təsdiq edin, nə də yalan sayın. Və ona görə də İbn Kəsir qeyd edir ki, İsrailiyyətlər üç qismə bölünür. Birinci qism odur ki, əgər kitab əhlindən bizə gələn rəvayət İslam dininə müxalifdirsə, ziddirsə, artıq İslam dində buna zidd olan rəvayətlər varsa, artıq O kitab əhlindən gələn o rəvayətlər rədd olunur, qəbul olunmur. İkinci qisim o qisimdir ki, həmin rəvayətlər, kitab əhlindən gələn rəvayətlər artıq İslam dində öz əşisini tapır. Hədis və ayələrə görə bu rəvayətlərin səhi olduğu bəlli olur. Onda həmin rəvayətlər qəbul olunur. Üçüncü qisim o qisimdir ki, İslam dinində buna aid nə hədis var, nə ayə var. Bu məhz Peyğəmbər s.a.v-in hədisdə dediyi, dediyinə aiddir. Ki, kitab əhli sizə danışdıqda nə onları təsdiq edin dediklərini, nə də onların dediklərini yalan sayın. Heç nə demirsən o barədə. Susursan sadəcə. Və ola bilsin ki, bu rəvayət də həmin bu qəbildən olan rəvayətlərdəndir. Və alimlər ixtilaf ediblər ki, bu rəvayət birinci qismə aiddir, yoxsa üçüncü qismə. Və bəziləri hansıları ki, ə, sahabədən, İbn Abbasdan götürürlər ki, İbn Abbasın bu rəvayəti səhiddir, onu üçüncü qismdən sayırlar. Nə təsdiq edirik, nə yalan sayırıq bu rəvayəti. Suruq bu barədə. Lakin İbn Kəsir özü bu rəvayəti qəbul etmir və qeyd ki, ən doğrusu odur ki, Həsən-ül Basrının reyi. Ki o deyir ki, burada Adəm qəst olunmur bu ayədə. Adəmin zürriyyəti Allaha şərik qoşurlar. Adəmin zürriyyəti Allaha şərik qoşurlar. Çünki Allah subhanətə alə ayənin sonunda cəm şəklində dedi. Dedi ki, Aspanta dedi ki, Allah onların şəriq qorşuluklarından ucadır. Yəni, i̇kisinin deyil, onların, yəni Adəmin zürriyyətinin. Və sonra Şeyx Hüseymin özü bu rəvayətin batir olması barəsində və zəif olması barəsində müxtəlif fikirləri e, rəyləri gətirir və müxtəlif dəlillər gətirir ki, bu rəvayət ki, Adəm Şəriş qoşdu Allaha və öz evladlarını bu cürə adlandırdı. Bu rəvayət zəif rəvayətdir. Səhih deyildir. birinci ona görə ki, Peyğəmbər s.a.v. bu barədə heç bir xəbər verməmişdir. Ki, Adəm şəriş qoşdu. Və qeybi məsələlər də ki, məlumdur ki, yalnız vəhi vasitəsilə ispat olunmalıdır. Və Adəmin bu cür etməsi qeybi məsələdir. Və bu qeybi məsələnin sabit olması üçün, doğrudan da səhi olması üçün Allahdan vəhir gəlməlidir. Peyğəmbər s.ə.və Yəni, Peyğəmbər s.ə.vələ səhi rəvayət gəlməlidir. Və Peyğəmbər s.ə.vələ səhi rəvayət yoxdur. Gələn əsərdir. Yalnız İbn Abbasın sözüdür. Peyğəmbər s.ə.vələmin sözü deyil. Bu da ola bilsin ki, İsrailiyyətlərdəndir. Peyğəmbər s.ə.v sözü olmadığı üçün, vəhiy olmadığı üçün, onda bu rəvayət qəbul olunmur. Çünki bu qeybi məsələdir. Fə hətta i̇bn Həzim bu cür rəvayətləri qeyd edərək deyir ki, bu hamısı əfsanədir, yalanlardır, qondarmaq şeylərdir. i̇bn Həzim bu cür deyir. Sonra ona görə Bu, dəvayət batildir ki, əgər Adəm və Həvva bu cür əməl etsəydilər, Allah şəriş qoşsaydılar, ya onlar bu şirk üzərində ölməli idilər və müşrik kimi ölməli idilər, ya da ki, həmin əməldən tövbə etməli idilər, ya müşrik kimi öləcəydilər, ya da tövbə etməli Müşrik kimi ölməsi bu mümkün deyil. Peyğəmbər müşrik kimi şirq qoşaraq ölsün. İndi keçək tövbə etmələrinə. Tövbə etməsi də bizə bəlli deyil. Allah subhanətə alə Peyğəmbərlər barəsində onların etdikləri günahlar barəsində danışdıqda məsələn, Adəm a.s. ağızdan yiyir, ağızı meyvəsindən Allahın qadağan etdiyi ağızdan yiyir Sonra Allah əsbələ xəbər verir ki, sonra tövbə etdi və Allah onun tövbəsini qəbul etdi. Və bütün peyğəmbərlər barəsində Allah əsbələ bu cür xəbər verir. Bu cür əməl etdi və tövbə etdi, Allah onun tövbəsini qəbul etdi. Və Adəm a.s. barəsində bu cür heç bir xəbər yoxdur. Deməli, bu cür xəbər yanlışdır. Ki, Adəm a.s. kərik qoşdu. Sonra Hamıya məlumdur ki, Peyğəmbərlərin hamısı şirikdən uzaqdırlar. Nədə ola bilər ki, Adəm, Həvva, Allaha şəriş qoşsunlar. Bu da düzgün deyildir. Və dördüncü, ona görə bu rəvayət batildir ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədisində məşhur hədisdir, şəfayət hədisidir, ki, insanlar qiyamət günü bir-bir gələcəklər şəfayət diləməyə. Birinci Adem əs yanına gələcəklər. Ondan diləyəcəklər ki, Allah yanında bunlar üçün şəfaətçi olsun. Adem (ə.s.) nə cavab verir? Cavab verir ki, mən şəfaətçi ola bilmərəm, çünki Allahın qadağan etdiyi ağzdan yedin, ağacın meyvəsindən yedin, ağacdan yediniz. bir sadəcə bunu qeyd edir. İkinci Əgər günah etsə ikinci bir əməlini qeyd edərdi. Ki, mənim Allah qarşısında şəfayətliyim qəbul olunmaz. İkinci əməlini qeyd edərdi. Sadə bunu, sadəcə bunu qeyd etdi. Bu da onu göstərir ki, Adəm ə.s. yalnız bu əməli edirdi günah kimi. Şəhək qoşmayır Allah'a. Həmsinin, rəvayətin özünə gələk, İbn Abbasın rəvayətində rəvayətdə gəlir ki, şeytan onların yanına gəlir və deyir ki, sizi cənnətdən çıxaran yoldaşınız mənəm. Sizi cənnətdən çıxaran yoldaşınız mənəm. Bu da məntiqə uyğun deyildir. Azdırmaq üçün hər hansı bir şəxsi, kiməsə deyə bilərsəm ki, mən səni elə az, cənnətdən çıxaran mənəm. Sonra ondan sonra kim inanar ona? <coughs> bu da məntiqə uyğun deyildir ki, azdırmaq üçün şeytən bu cür dəlil gətirsin ki, sizi cənnətdən çıxaran mənəm, və mənim dediyimi yerinə getirin. Bu da onu göstərir ki, bu cür rəvayət batil rəvayətdir. Çünki azdıran şəxs heç vaxt etdiyi günahı deməz. Çünki əgər bu cür desəydilər, əgər bu doğrudan da səhih olsaydı, açıq aydın onlara deyir ki, hər ikisində ki, siz cənnətdən çıxaran mənəm. Onlar da bilirlər, artıq bildirər ki, açıq aydın düşmənləridir bunların. Ona necə tabi ola bilər? Bu, məntiqə yoxun deyil. Sonra, altıncı səbəb ki, bu rəvayət batildir. O, həvvaya deyir ki, əgər bu cür ad qoymasan, onda elə edəcəm ki, sənin bətindəki uşağın buynuz olacaq və o buynuz sənin bətinini yaracaqdır. Baş bu zildir. Bu zir deyəndən sonra əhəvanın ona inanması, doğrudan da belə şey ola bilər, rububiyyətdə şirktir. Rububiyyətə də ola bilməz ki, şirk qoysunlar. Elə düşdünlər ki, şeytan, iblis belə şey edə bilər. Bu da məntiqə uyğun deyildir. Həmin 7-ci səbəb, yəni bu rəvakin batıl olmasına Səbəb ondan ibarətdir ki, Allah subhanətə alə ayənin sonunda buyurur ki, Allah onların şəriş qoşduqlarından uzaqdır. Cəm halında, ikilik sistemdə demədi. Yəni, bütün Adəmin zürriyyətin Allaha qoşduğu şərişlərdən uzaqdır. Və bütün bu dəlillər onu göstərir ki, bu cür rəvayət, batı rəvayətdir və səhih də odur ki, Adəm və Havva şəriş qoşmayıb Allah'a. Onun zürriyyətindən olan insan Allah'a şəriş qoşur. Evlad olduqda Allah'a şəriş qoşur. Bu cür Allah'a adlar verirlər. Və bu fəsildə bəzi faydalar bəlli oldu. Birinci fayda ayənin təfsiri idi. Çünki ayənin müxtəlif təfsirlər təfsir edirlər. Və doğru təfsir də bəlli oldu ki, söhbət ayədə Adəm və Həvvanın şəriş qoşmasından getmir. Bu cür suallar çox-çox verir, çox verirlər ki, Adəm hansı şirk etdi ki, Peyğəmbər şirk edərmi? Və artıq bəlli oldu ki, Adəm şəriş qoşmayıbır Allaha. Bu cür rəvayət ki, Abdülhəris adı qoyub, doğru deyil, səhit deyil. Sonra faydalardan bir idə odur ki, İtayətdə və ibadətdə olan şirkin fərqi bəlli oldu. İbadətdə, bir də itayətdə şirk. Ki, fərqlidir. Bunlar bir-birindən fərqlidirlər. İtayətdə olan şirk və ibadətdə olan şirk. Fərqi ondan ibarətdir ki, əgər itayət, itayətin özünü iki qismə bölünür, itayət, Allaha itayət, bir də Allahdan qeyrisinə itayət. Əgər Allaha itayətdirsə, həmin əməl, artıq bu, özü özü özlüyündə həm də ibadətdir. Yə, Allaha itayət edirsənsə, demək, Allaha ibadət edirsən. Allahdan qeyrisinə itayət isə, Allahdan itayətdən fərqlidir, Allahdan fərqlidir. Və əgər biz Peyğəmbəl s.ə.və itayət etsək, o demək deyil ki, biz Peyğəmbəl s.ə.və ibadət edirik. Və hər hansı bir şəxsə itayət etsək, o demək deyil ki, həmin şəxsə ibadət edirik. Odur ki, itayətlə ibadətin fərqi var. Bu qədər, inşallah. Subxanəkə Allahımə bəhəmdikə, və şəhədvən lə iləhə ilə təstəğfurukə, və tu bilik sonlu bu o 190-cı ayə